protože tento text je šíleně nabitej, hmm. pokud si to člověk neopakuje. To je stejně jako ten text, co vy se učíte. Jo? Hmm. Pokud si to člověk neopakuje, tak ztratí ty souvislosti. Jo? Hmm. No, chcou to to chcou se nedá, to... nedá číst jako román nebo co. To je nejlepší. Já jsem si z toho vždycky dělal poznámky a znovu jsem šel přes ty poznámky. Hmm. Až teď po možná 20 letech, co se zabývám tímto textem, se mi to začíná dávat všecko dohromady. To, hmm. to není tak lehké. Hmm. Hmm. No a začneme tím, kde jsme skončili. Jo? Pokud si dobře pamatuju, tak jsme skončili eh, s tím aspektem probuzení, který je jako eh, ta eh, moudrost jasnosti nebo moudrost o jasnosti a o ne, eh, ne, nemyslitelné činnosti, hm, která té jasnosti mysli patří. No, a těch ty čtyři zrcadla ty jsme vysvětlili před minule. A minule jsme vysvětlili ten aspekt neprobuzení, že aspekt neprobuzení je, když mysl ztrácí tu čistotu, tu prozářenost, která prozáří těmi pěti agregáty. Hm? V čínské verzi Sutri srdce o tom budu mluvit. Není, že e, e, paramita Paramitá čaramanu, když Avalokitešvára praktikoval e, velkou moudrost, ale e, v čínštině to slova znamená, když e, Avalokitešvára prosvěcoval hm, pět agregátů. Hm, čili ten aspekt, Probuzení je vlastně aspekt prosvícení pěti agregátů. A tím je, máme tu jednotu s takovostí. Hm? Jestliže těch pět agregátů je prosvícených, máme jednotu s, s čistotou, s takovostí, hm? ať už když se mysl hýbá nebo nehýbá. Když se hýbá, tak je to vypašená, když se nehýbá, tak je to samáta. No a v tomto stavu my prožíváme to poznání čistotu a nepochopitelnou činnost. No a k ní patří ty čtyři zrcadla, o kterých jsme mluvili. A vlastně, jestliže pochopíme, že v pohybu, přestože v pohybu mysl, vlastně její základ se nehýbe, no tak e, zde se jedná o to původní probuzení. pentuje. Hm? E, a ve stavu e, neprobuzení my, když vyvstanou v mysli myšlenky, což je normální proces, my se s nimi identifikujeme. Ve stavu probuzení my se s nimi neidentifikujeme. Hm? No a to je ten velký rozdíl. V je to pochopení, že myšlenky jako takové nemají žádnou vlastní vlastnost, jsou prostě proces a v procesu žádná vlastní vlastnost nemůže existovat. No a jestliže se identifikujeme, s těmi myšlenkami, které z té mysli vychází. Jestliže je to jasná mysl samády, no tak máme, nemáme tendenci se s nimi identifikovat. Jestliže nejsme v samády, no tak se s nimi automaticky identifikujeme. Protože ty zvyky, ty vásá nás, ty prostě to přizpůsobují, že se hned identifikujeme, jestliže myslíme. No a obzvláště se to manifestuje, když mluvíme. Hm? Když mluvíme, automaticky ty samskáry mluvy, vytárka, vyčára, hm? ta aplikovaná a, a udržovaná pozornost Jo, způsobuje, že my se identifikujeme s těmi koncepty, no, o kterých mluvíme. Protože jazyk je jasně e, vlastně vědomí konceptu. No a e, jestliže e, se identifikujeme s těmi myšlenkami, které většinou nevychází z té jasné mysli samády, no tak... E, jak jsme se učili, strácíme s ním směr. Začínáme bloudit podle jogačáry, která tvrdí, bere doslova ty slova Damapady, že vše je obsaženo v mysli. Hm? No, Vlastně bloudíme ve světě, bloudíme ve své vlastní mysli, aniž bychom si toho byli vědomí. A to je ta nevědomost. Jelikož jsme nevědomí, no tak ztratili jsme směr, proto nechápeme, že tento svět, je, jestliže se ho držíme, jestli po něm chňapeme, jestli se s ním identifikujeme, je to stav poblouznění. No a tím pádem my jsme ztratili směr a místo východu my se držíme západu. Hm? Ale když pochopíme, že východ je východ a západ je západ, no tak e, můžeme říci, že máme z, znovu kontakt s tím, co se v této tradici nazývá penčuje, To původní probuzení. Pochopení, že původně ta mysl nebyla zašpiněna. To je, co říká v sutře. Platformy Plattform nicht so treu hinenger Zrcadlo, to je naše mysl, nemá žádný stojan. Hm? A e, body hm? probuzení nepotřebuje žádný strom. Hm? E, penlai, ujivu. Hm? E, od samého počátku nic skutečně neexistuje. Hm? A kam se má prach usazovat? Hm? No a e, To znamená, že my máme tu tendenci se identifikovat se Samsárou, protože se identifikujeme s myšlenkami, které z, té, z toho základu mysli pochází. No a proto my vlastně fabrikujeme svět podle. Našich představ, ty fabrikace, se říká Aby Samskára. Samskára znamená dávat věci dohromady. Aby Samskára znamená fabrikace, méně. No a tím jsme probrali naposled stav, vlastně aspekt probuzení. Měli jsme že aláje je aspekt probuzení, aspekt, a ne, aspekt neprobuzení, aspekt nirvánický a aspekt samsárický, aspekt vznikání a zanikání a aspekt nevznikání a nezanikání. Hm? A takže jelikož, když se mysl hýbe a my se s tou myslí, která se hýbe, identifikujeme, a to děláme stále. Hm? No, tak se objeví tři nimita. Myslím, že jsme s tím skončili naposledy, a to je velice důležitá část. Tři nimita. Hm? Nimita, výborné slovo. Hm? V čínštině nimita znamená šiang, a šiang je strom a oko. Strom a oko znamená, že my něco vidíme, něco vyvstává, nějaký obraz vyvstává. Xiang znamená tež obraz, znamená tež symbol, znamená tež psychologii, archi, archetyp hm? pro Junga. Hm? No, Vystává nějaký obraz, a jestliže vyvstane v mysli obraz, vyvstanou zároveň ty tři jemné aspekty neprobuzení. No a zase díky neprobuzení se projeví tyto tři aspekty, na kterých pak celý proces myšlení se nalepí. No, a jestliže my chápeme, hm, že ty neblahé myšlenky, které nám škodí, hm, je třeba zastavit, no tak, jak už jsme se učili na začátku, my se dostáváme do procesu probuzování, hm, procesu vracení se do původního stavu. A to, ten proces probuzování je napojen, jak už jsme se učili, na to původní probuzení, protože je původní probuzení máme proces probuzování, ve kterém jsme si vědomí, ve kterém jsme si vědomí probuzení i neprobuzení, hm? probuzení závisí na neprobuzení, neprobuzení závisí na probuzení. Není nikdy žádné probuzení, pokud nejsme hm, budhy samotnými, nestaneme se dharma kája, no tak když máme neprobuzení, no tak, a jsme si vědomí toho, že máme neprobuzení, no tak máme tež probuzení a když máme probuzení, Protože nejsme Buddhy, nejsme Dharmakája, no tak jsme si též vědomí neprobuzení. Čili náš svět je vždy svět relativity. Neexistuje žádná nirvana bez samsáry, samsára bez nirvány, neexistuje žádné probuzení bez neprobuzení. No a pochopení tohoto je proces probuzování. Hm? Neexistuje. Velké, bez malého, neexistuje špatné, bez dobrého. Hm? Jestliže si to uvědomíme, jsme v procesu probuzování a vracíme se vlastně tím, že nás prosicuje ta eh, probuzení aspekt mysli, ten čistý aspekt mysli, vlastně se vracíme na ten začátek, kde who are who... W, j, w, kde od samého počátku nic neexistovalo. Nic neexistovalo. To neznamená, že tam nic není, ale že tam nic není, co má vlastní podstatu. Svábává. Vlastní podstata znamená tež vlastní charakter. Hm? A ten vlastní charakter má tež velké vlastnosti, Velkou podstatu a velké použití. No a to je ta jedna mysl. Jedna mysl znamená, že si uvědomujeme ten základ probuzení, který má velké vlastnosti a velké použití funkce. No a teď ty tři aspekty vychází z mysle současně. neexistuje, aby byly odděleně. No a to jsme vysvětlili minule, myslím, ty tři aspekty. První je aspekt pohybu na základě karmy. Hm? Aspekt pohybu na základě karmy Jestliže pochopíme, že tu lotusovou podstatu čistoty mysli, která se vždy reprezentuje jakožto lotusový květ, tak si uvědomíme též, že když se mysl hýbe, vytváří iluze. Když se mysl nehýbe, žádné iluze nevytváří a ani vytvářet nemůže. A ta mysl, která se hýbe na, zá, na základě karmy, ta si je též vědomá pohybu. Proto v tom, při rozdělení funkcí, když se mysl hýbe, který vychází současně, ta první funkce je Svasamvity Bhaga. To znamená, že mysl je si vědomá sama sebe. protože mysl, jestliže se nehýbe, tak si není vědomá toho, že myslí. Jedině, když se hýbe, tak si může být vědomá toho, že myslí. To je důležité pochopit. Ale jestli toho vědoma, jestliže pochopí, že, že neprobuzení je jen v relaci k probuzení a probuzení jen v relaci k neprobuzení. Jestliže si to není vědoma, automaticky hm, si představuje, že já myslím. No a ten aspekt sva samvity, což znamená v čínštině překládá dzlcheng xiang, to znamená, že jsme si vědomí sebe. Hm? My jsme si vědomí sebe, když se mysl hýbe. Když se mysl nehýbe, no tak jsme si nejsme vědomí sebe. To je ten paradox s kterým stále ta nedualistická tradice pracuje. My jsme si vědomí sebe, jedině když se myslí hýbe, když se myslí nehybe, o jakém já je možnost zde mluvit. No a když se myslí no tak může si být vědoma sebe, když se myslí nehybe, není si vědoma sebe, No a jestliže se mysl hýbe a je si sebe vědomá toho pohybu, no tak automaticky též je aspekt vnímání subjektu a vnímání předmětu hm? neboli objektu. Hm? Což se nazývá v sanskrtu na bhaga, což je vnímání subjektu vědomí. Subjekt vědomí se vynoří pouze a jen, hm? jestliže se mysl hýbe, jestliže se mysl nehýbe, no tak vědomí subjektu se nemůže vytvořit. A to vědomí subjektu tím vlastně začíná hm? to, eh, proces pozornosti. Hm? Jelikož se mysl hýbe a je si vědomá toho, že se hýbe, tak je, automaticky je tož proces pozornosti. Procesem pozornosti vlastně v teravádovém buddhismu procesem pozornosti, ten se nazývá Avajana Chita, začíná proces poznání. No a tady... Je to spoj, napojeno na ta Daršana, brága, na Bhága, na ten aspekt vnímání. Protože máme aspekt vnímání, automaticky se objeví něco, co je vnímáno. Hm? Objekt vnímání, neboli předmět vnímání. Protože mysl, která něco vidí, vidí to, kde se může Doslova v sanskritu, kde se může kráva mysli pást. Pastvina, mysli. Sanskrit je neskutečně jemný jazyk a tyto nuance jsou nepřeložitelné. Jestliže něco vidíme, jestliže se kráva pohne, no tak pohne se, protože má nějakou pastvu. Čili se subjektem vnímání se objeví objekt vnímání. Ať si to v našem stavu probuzení, ať si to přejeme nebo neprejeme, až se staneme vysoce probuzení bodysatlové v devátém stupni probuzení, nazvaným sumaty, no tak my si můžeme být toho plně Vědomí. Jenomže i probuzení bodisatva si toho plně vědomí není. Ty tři aspekty, aspekt vědomí, které se hýbe na základě karmy, aspekt vnímání subjektu vědomí a aspekt vnímání předmětu vědomí, objektu vědomí. Tyto tři. Předešlé aspekty ještě neopustí to, čemu se říká penčje. To znamená to původní probuzení. Původní vědomí, že vlastně neexistuje žádné probuzení bez neprobuzení, neprobuzení bez probuzení. Hm? Že neexistuje nirována bez Samsáry, Samsára bez nirvány. Hm? A že, jak eh, Chujinek tvrdí, od samého počátku nic skutečně nevyvstalo. Hm? To je nedualistický buddhismus. To, co vyvstane, samozřejmě vystane, ale vystane v... Eh, na úrovni relativní reality, ne na úrovni nejvyšší pravdy. Na úrovni nejvyšší pravdy nic skutečně nevystává. A to, tomu se říká tomuto pochopení se říká velká moudrost, pragy prágia paramita. Bez pragy a paramita, žádná maha jána, původně vůbec neznamená i v tomto smyslu něco, co je oproti Hína Jána. Maha Jána prostě znamená pochopení, hlubší pochopení toho souvislého vznikání, na základě souvislého vznikání pochopení, že nic skutečně nevyvstává. To neznamená, když někdo nosí eh, indické klasické šaty, hm? že je Hína Jana, a když někdo nosí tibetské šaty, že je Maha, nebo čínské šaty, že je Mahayana. Jana, hm? Jana znamená, že někdo si je vědom hm? toho, že to, co v mysli vyvstává, Nevyvstává skutečně z hlediska nejvyšší pravdy. No, a tím pádem, aspoň podle učení všech velkých učenců nedualistické tradice, pak ten proces probuzování se může stát daleko rychlejší, protože se meditující od samého počátku, naladňuje na stav bezčasovosti. To nedualistické poznání nás naladňuje na vlastně, dimensii bez času. V té bez času, ale čas též existuje. A to je paradox, který třeba sám poznat. Nikdo nás to, nás to nás tam nemůže strčit. My to musíme poznat sami. A to je, to poznání je dlouhý, dlouhý proces. My to můžeme intelektuálně pochopit, což je první stupeň uvědomování. No a pak, jestliže na to meditujeme, o tom kontemplujeme, no tak to můžeme i prohloubit ve stavu samády. A jestliže jsme dobrý jogíni, tak my v tom stavu samády, v tom stavu prosvícení doslova pěti agregátů existence, což které nás tvoří a tvoří nás svět, my pak v tom stavu prosvícení poznáme, že těch šest hrubých aspektů vědomí, které vlastně vychází společně s, těch, s těmi třemi aspekty jemnými, že vlastně není, nestojí za to, aby na nich člověk ulpíval. No a to je ovšem, není tak lehké. My se stále ztrácíme v tom ulpívání, ale tím, že jsme si vědomí, že se ztrácíme v tom ulpívání, my se dostáváme čím dál tím hlouběji do toho, co text nazývá proces probuzování, čili proces vracení se. Do, nejprve do intelektuálního pochopení, pak do prožití toho intelektuálního pochopení, a pak do samády, hm? Nedualistické, nedualistického samády, prosvícování doslova pěti agregátů existence. No a to je právě ta transcendentální moudrost. aspoň v čínské verzi sutry srdce, to jednání podle velké moudrosti je jednání ve smyslu prosvícení pěti agregátů. A to prosvícení pěti agregátů nás napojuje na to původní probuzení. A to původní probuzení můžeme Nemůžeme pochopit na základě rozlišující moudrosti, jedině ji můžeme pochopit na základě nerozlišující moudrosti. Ovšem ta rozlišující moudrost sa vikalpagiana, jestliže ji správně použijeme, vede nás k nirvikalpagiana. To znamená k moudrosti nebo znalosti doslova, Gia, český eh, znát je od stejného kořene, hm? mnoho českých slov je napojeno na sanskrit. Naše znalost hm? toho eh, prosvícení pěti agregátů nás napojuje na tu Nirvi eh, na tu znalost bez. Rozdělování. Vikalpa je vlastně rozdělování. Vy ten. Eh, vy znamená rozdělovat. Hm? No a teď se dostáváme do těch hrubých aspektů a ty dva, jak se budeme učit. Eh, Brzy v tomto textu ty první dva aspekty, první dva hrubé aspekty mysli jsou vlastně jemné aspekty, hm? dá se říci jemné aspekty hrubých aspektů. Hm? Jemné aspekty hrubých aspektů, ty podle tradice, nedualistického pochopení meditace, ty může odstranit jedině probuzený bodhisattva. I probuzený e, e, žák šrávaka je poznává jen částečně, neúplně. Tak první hrubý jemný aspekt, hrubé jemné aspekty tvoří to, čemu se v této tradici to je vlastně odklonění od původní yogačáry, v původní jogachare ten nirvanický aspekt je něco jiného a Manas je též něco jiného a Alaya je něco jiného a Manas je něco jiného. Zde Manas k Manas, tedy k orgánu myšlení nebo k mysli, patří i tyto dva jemné aspekty, o tom se budeme učit později v tomto textu. A první z nich je aspekt, který se dá nazvat aspekt rozlišujícího intelektu. Já myslím, že původní sanskrit, jestli tento text byl napsán v Indii, o čemž mnoho učenců pochybuje, protože tento text vlastně navazuje na čínskou tradici, navazuje jak budeme vidět na tradici Ying a Yang polarity která se zájemně doplňuje na základě vlastně eh, transcendentální reality která je neuchopitelná a neuchopitelná realita pak se manifestuje v rámci polarity yin a yang. Hm? No a zde eh, to, co vlastně nevidíme, jak ty tři jemné aspekty, to se manifestuje jako aspekt, nejprve aspekt rozlišujícího intelektu. Zhishian. Zhi znamená moudrost ale rozlišující moudrost. Sanskrit na tu rozlišující moudrost eh, má eh, slovo mati. Hm? Mati je rozlišující moudrost. A v této tradici pragya, na rozdíl od eh, učení žáků, v této tradici pragya Znamená nerozlišující moudrost. V Terevádě Pragya znamená rozlišující moudrost. Proto význam slov se mění. A v tom je právě ta krása a výzva hm, pro intelekt studovat buddhismus, protože ten význam slov se stále mění. Čan nebo Zen. Znamená Diana. Hm? Ale Diana v původním buddhismu, jak bychom měli vědět, znamená úplně něco jiného než Čan eh, nebo Zen. Hm? Ale přesto je to stejné slovo. Podobně, hm? Pragya znamená původně důkladná rozlišující moudrost, zde to znamená eh, a v této tradici nerozlišující moudrost. Ale první hrubý jemný aspekt je právě aspekt rozlišujícího intelektu. Lepší překlad jsem proto nenašel a důmál jsem o tom dlouhou dobu. Je to ten intelekt, který vlastně rozhoduje nebo. Mezi tím, co, co je příjemné a nepříjemné. Čili jakmile rozhoduje o tom, co je příjemné a nepříjemné, no tak to není skutečná nedualistická moudrost hm? je to moudrost, která přizpůsobuje mysl na libost a nelibost. A he, libost a právě libost a nelibost dodá pojem he, skutečnosti a skutečnost je co? Skutečnost je kontinuita. Tu skutečnost, kterou zažíváme, je kontinuita jak uvnitř, tak i venku. Hm? Věci existují, protože mají kontinuitu. No a jestliže na základě toho aspektu rozlišujícího intelektu, mati lakšana, maty je rozlišující intelekt, nebo rozlišující aspekt, nebo rozlišující objekt, hm? objekt s rozlišením. Hm? Všechny tyto eh, slova překládají nimita, xiang, hm? čili eh, obraz rozlišujícího intelektu, protože eh, v myšlení eh, jsou vlastně je obrazotvornost, No, a ten aspekt rozlišujícího intelektu je aspekt, který vytváří tendenci k libosti nebo nelibosti. No, a ten, to je napojení na, na co? Na počitky. Počitkům se říká sanskritu vedaná. Od kořene vid. Hm? Vid znamená vědět. Český taž, stejný kořen vědět, věda, vidia, a vidia. Hm? No a teď ten aspekt vědomí, aspekt vědy začíná vědy o tom, co skutečně existuje, a co mysl může rozdělit, začíná tím, že máme, že se nám to líbí nebo nelíbí, že je to takové nebo onaké. Hm? A, no a tím pádem vzniká aspekt vědomí, aspekt mysli, kterým se, kterému se říká šiang Xiang. Ši, Santaty laksana, to znamená aspekt kontinuity, pokračování. To, co má pokračování, je v procesu. A ten proces je neoddelitelný od mysli. To už i moderní věda si je vědomá, že to, co můžeme postrehnout, jak. Einstein objevil, nezáleží jenom na kvalitě toho objektu, což z hlediska buddhismu znamená kvalitě čtyř základních elementů země, vody, ohně a větru, které se stále mění podle toho, jak se tež mysl mění jak se ten pozorovatel mění. No a ta santaty Lakshana na základě libosti a nelibosti, zkušenost, pak pokračuje v myšlenkách. My si pamatujeme, když si něco pamatujeme tež, si pamatujeme to zároveň s tím, co se nám líbí a nelíbí. Proto v činškyně njen znamená myslit a njen znamená tež vzpomínat. Jak už starý Sokrates a Platon rozbíral, my vlastně myslíme tím, že si vzpomínáme, co už jsme vlastně nějakým způsobem, i, i když třeba ne identickým už zažili. Takže to máme s čím přirovnat. Čili těchto pět dá se říci nejjemnějších aspektů a zhrubých, jemných aspektů tvoří základ procesu myšlení. A tomu se říká zde manas. Manas znamená maniate, i iti manas. To znamená to, čím myslíme. Orgán myšlení. Orgán myšlení je tam, protože máme ten aspekt i jemných aspektů, který pak navazujou v našem případě, i v případě žáků, pokud nejsme probuzení bodysatvové, nedualisticky, ne probuzení bodysatvové, ty. Hrubé aspekty, ulpívání a tak dále. Těch se žáci zbavují. Ale ty eh, kontinuity mysli, napojení na kontinuitu mysli, no tím těchto jemných hrubých aspektů se zbavují jen eh, podle této tradice. Probuzení bodysatlové, ti, kteří se probudí nedualisticky. No a v této tradici, jak se budeme učit, my se nalaďujeme na toto probuzení tím, že praktikujeme, jak se budeme učit později, deset aspektů vyvstání víry, neboli víry. Jestliže těchto deset aspektů si přisvojíme, jestliže si víru přisvojíme, rozhodnutí k nedualistickému probuzení osvojíme, no, tak už se od toho nedualistického probuzení nemůžeme odvrátit. A i ti velcí bodysatvové hm, nikdy neříkají, že jsou probuzení, jenom říkají i Dalai Lama a ostatní velcí mistry tibetského buddhismu a čínského buddhismu, neříkají, já jsem zažil velké probuzení bodhisattva bhumy, ale tvrdí, že si osvojili víru. Osvojení víry znamená vlastně tež zbavit se těch nejhrubších aspektů, o kterých se budeme teď bavit, jako ulpívání, vytváření konceptu a ulpívání na nich a tak dále. Čili eh, to, čemu se říká Álája, Původně alá znamená obydlí mysli. To obydlí mysli je stále v pohybu. Ale jádro toho pohybu mysli, čili opravdová mysl, ta se nehýbe. A to, co se hýbe, to se hýbe na základě nevědomosti a vidia doslova nevědy a ta nevěda, jak už jsme viděli v těch třech jemných aspektech, to je kořen vlastně vědomí. Tím, že si uvědomujeme svoji nevědomost, na tím vlastně si uvědomujeme též kořen vědomí. To znamená, že si uvědomujeme, že nejsme dharma kája. Buddha je dharma kája. A když se staneme dharma kája tělem darmy, no, tak eh, to, co vidíme, tento svět se stane dharma hm? se stane eh, věcnosti, tak jak je. Tedy původní probuzení je poznání, že probuzení závisí na neprobuzení a neprobuzení na probuzení. No a jestliže v, momentu, v jednom momentu, kdy to nepoznáme, ten moment, kdy to poznáváme, tomu se může říkat satori v zenu, nebo krajvu, ale to může trvat. Tež jen krátkou dobu nebo jen okamžik. V momentu, kdy to nepoznáme, no tak máme ty tři jemné a šest hrubých aspektů. A to je druhotné neprobuzení. Prvotní probuzení, aspoň v tradici zen, je, že co Povodní probuzení je, že jsme si vědomí neprobuzení. A v neprobuzení jsme si vědomí probuzení. To znamená, že naopak od opak od teravády, jestliže praktikujeme zen, zen znamená sui li zu quan. Sui li quan znamená podle principu, podle principu původního probuzení my praktikujeme vypasanou. To znamená, ve vy, vy, vy, vypasaně každý moment je moment nalaďování se na to původní probuzení. Na to, že jak říká Huynén, od samého počátku nic skutečně nevzniklo. Čili nevědomost je poznání a vědomost je poznání jedné myšlenky. I A nepoznání té jedné myšlenky, no to je neprobuzení. Pučuje. a uvědomování si jedné myšlenky je pak ten proces probuzování šetě, vrácení se zpět tam, kde nic skutečně nevyvstává. Čili všechny skutečné objekty mysli, na kterých je možno se chytat, i to jsou vlastně v této tradici objekty neprobuzení. Jestliže jsme si toho vědomí, tak jsme si též vědomí původního probuzení. No, a tím pádem se dostáváme do těch, do pochopení těch hrubších aspektů. Jestliže si jsme vědomí těch jemných aspektů toho, že jakmile mysl vyvstane, je tam vědomí, že se hýbe na základě karmy. Pokud není karma, mysl se nehýbe. Když se hýbe, tak má, vědomí má aspekt vnímání subjektu, které neexistuje bez vnímání předmětu, objektu vědomí. No, a pak ten rozlišující intelekt. Jestliže máme aspekt vnímání subjektu a objektu, no tak máme vedena, máme počítek, hm? i když ten objekt ještě eh, neopouští hm? Jemné, jemný aspekt mysli. Přesto. Védana tam je, v každém procesu myšlení musí být počítek a vnímání. Pokud není počítek a vnímání, tak mysl se nehýbe. Mysl je právě tvořená počítkem a vnímáním. A kde je počitek a vnímání, no tak tam je aspekt rozlišujícího intelektu, který nás napojí na tu tendenci vědomí. K libosti a nelibosti. No a na základě počitku pak máme ten aspekt kontinuity, vnímání mysli jakožto procesu. Jakožto vlastně proto v čínštině. Myslet znamená vzpomínat. Nien. A vzpomínání je i jen i Je jedna vzpomínka za druhou. A v té každý jedné vzpomínce si musíme být vědomí toho aspektu probuzení a neprobuzení. To je skutečný zen. Ten aspekt neprobuzení se nebude nikdy jasný, pokud nenecháme mysl hýbat. Ale jestliže necháme mysl hýbat a nelepíme se na ní, tak vzniká velká moudrost. Jinak ta velká moudrost bude jenom teorie. A z teorií ty zašpinění mysli, které se jeví jako ty hrubé aspekty mysli, my si jich nebudeme vědomí. No a první hrubý, hrubý aspekt mysli, který i žáci, kterých se i žáci zbaví a bodhisatové se jich zbaví tím, že realizují svoji víru v nedualistické, nedualistickou meditaci. Žáci se jich zbaví postupně tím, že vstoupí do proudu a zbaví se jich úplně, když se stanou arahati, když zabírou nečistoty vědomí. Protože ty nečistoty vědomí pocházejí z, tomu, z toho, čemu se říká, upádá na lakšana. To je vědomí, které se drží příjemného a nepříjemného a tím pádem obsahu naší zkušenosti. No a tak vystává lepení se na oběd, ulpívání. No a z ulpívání vystává existence a z existence vystává karma a nové zrození. No a tím pádem tady jsme díky právě tomuto aspektu upádána na Lakšana, že naše vědomí se lepí na objekty, lepí na pět agregátů existence, protože vědomí se drží toho co je příjemné a nepříjemné, tedy obsahu naší zkušenosti. Protože to, co je příjemné a nepříjemné, spontánně vyvstává s hm? eh, každým momentem, hm? kdy se mysl hýbe a eh, přestože se hýbe, Není si vědoma, že to, ten pohyb pochází z mysli samotné. A tím pádem, na základě toho aspektu rozlišujícího intelektu a aspektu kontinuity vědomí, no, se mysl lepí. Jelikož se mysl lepí, no určitě bude trpět. No a lepí se na co? Lepí se na to, co je příjemné. No a když se lepí na to, co je příjemné, no tak pak odkopává, odráží to, co je nepříjemné, ten nepříjemný obsah zkušenosti. No a tím vytváří strast. No a když Opak to, co je nepříjemné, no tak není divu, že akumuluje strach, akumuluje depresi, akumuluje e, starosti. Hm? No a tento stav je vlastně stav samsárické mysli, mysli, která se lepí hm? původní význam. Právě áláje je mysl, která se lepí, která bydlí ve světě. Protože se zabydlila ve světě, se lepí. Když se ve světě nezabydlí, no tak se nelepí. To neznamená, že není ve světě, mysl je ve světě, ale na rozdíl od eh, Moudré, utišené mysly. Pokud moudrá, utišená mysl není, no tak určitě se bude lepit. Ve stavu šamaty a vypašany, to lepení jakoby je překonáno. Ale jakmile člověk vyjde z tohoto stavu šamaty a vypašany, Hlubší šamaty a vypašany, ne samozřejmě jen povrchní šamaty a vypašany, jako pro většinu z nás. No, tak pak eh, nemůžeme se eh, odlepit od pěti agregátů, od upádána kanda, hm? pět agregátů eh, uchopování nebo lepení. Až se staneme arahaty, no tak nebudeme mít pět agregátů lepení, uchopování. Budeme mít pět agregátů osvobození. Osvobození na základě disciplíny, šíla. Osvobození na základě samády. Osvobození na základě moudrosti. Poznání, osvobození na základě moudrosti, který dosahuje jen arahat anebo buddha pro sebe, anebo eh, vysoce probuzený bodhisattva v osmém stupni probuzení, což je, který se nazývá Ačala. To znamená, že jeho vědomí se přestane hýbat, ale tím, když se přestane hýbat, může hýbat objekty. Hm? A to je stav probuzení podle některých čínských učenců, který právě autor tohoto traktátu, nebo zdánlivý autor tohoto traktátu, Ašva Goša, podle tradice měl dosáhnout. No a jestliže se lepíme na objekty vědomí, díky tomu, že si představujeme, že to, co je nám příjemné a to, co je nám nepříjemné, je ta objektivní realita. Podle ně toho se držíme a tím pádem se lepíme. Tak pak na základě lepení, pak na základě ulpívání je rozlišení iluzorních jmen, věd a hlásek jako něčeho, co představuje skutečné fenomény, které tam v realitě jsou a stojí. To, co dává realitě lep lepení hm? skutečnost, to jsou právě naše koncepty na základě jmén. Na základě věd, na základě hlásek, což je pro všechny bytosti. Pro nás to jsou více složité jména, pro eh, zvířata to jsou různé zvuky. Hm? No a těmi zvuky oni komunikují s realitou, komunikují mezi sebou. Na základě té komunikace vytváří dojem, že ty objekty jejich představ jsou skutečné objekty. A podle toho se v případě zvírat instinktivně chovají. V případě nás lidských bytostí. Instinktivně ale též v mnohém případě. Na základě intelektuálního pochopení, což je vlastně privilegie naší existence, jakožto lidi, a, nebo existence božské. A díky. Těmto jménům, které si představujeme jako reality dítí, těmto konceptům na základě jmén, věd a hlásek, hm? tak vytváříme těžko rozbitelnou víru ve skutečnost věcí mimo vědomí. Hm? jsou ty realisti, my jsme v tom byli vychovaní za, za doby socialismu, hm? to je ten materiální přístup, hm? vědomí se vytváří na základě materiálních hm, tahů. Hm? No a pak samozřejmě to chytání, které se vytváří na základě na základě spomínek, myslí spojených s tím, co je příjemné a nepříjemné, co, si, co chceme a co nechceme, co budeme dělat a nebudeme dělat. Tak pak se chytáme těch konceptů jako reality, těch slov a násek jako reality. Hm? No a co se děje? Na základě vytváření jmen a konceptů vědomí hledá jména a upíná se na ně. A tak vytváře Vytváří rozličnou karmickou činnost. Hm? Vytváří ty abyssámskára, ty fabrikace, o kterých jsme mluvili. Hm? Tomu se říká, čí je šiang. Karmou odpáda. Hm? My na základě hm? přesvědčení, že tam ten svět existuje nezávisle na na našem postoji, na našem vědomí, na našem pochopení a že je to něco skutečného, čeho je, na co je možno se spolehnout, co tam stále bylo a stále bude. Hm? Tu skutečnost eh, eh, skutečného bytí, stáleho bytí právě dávají ty koncepty, ty jména. No a Vědomí, pak hledá jména, hledá koncepty, upíná se na ně a tak vytváří rozličnou karmickou činnost, rozličné fabrikace, a na kterých ulpívá, a tím pádem zajišťuje jejich kontinuitu, Akumulaci karma, znamená akumulace těch samskár. Hm? Samskára znamená to, co mysl dává do hlomady. Hm? Když to akumulujeme, vytváříme rozličnou karmickou činnost. Moudrý muž neakumuluje, ale <tějí> Roz, rozsypává do slova. Hm? My bohužel nerozsypáváme, ale akumulujeme a tím pádem hm? se nevyhneme pout na základě výsledků karmické činnosti. To je karma Bandana ducha. Jestli bych to přeložil do sánskritu, asi. Hm? Že tím, že jsme vázáni na tu karmickou činnost, hm? vytváříme aspekt hm? ducha. Ducha je opak sukha. Du znamená špatný, špatný stav existence. Hm? Špatný stav myšlení, které bez které žádná existence se vůbec nedá představit. Čili na základě té karmické činnosti pak máme důsledky karmické činnosti. Vypáka hm? vypáka znamená doslova to, co ta činnost nám uvaří hm? Pač znamená vahit. Hm? To, co nám ta činnost uvarí, to my pak, jak jsme se, jak se říká stará česká moudrost, jak jsme si ustlali, tak se vyspíme. To vyspání pak je ta vypáka, to je ta resultant consciousness. Ta álaja je taky resultant consciousness, to je též vědomí, které jsme si uvařili, který jsme si <laughs> zapekli. Hm? To je dobrý český výraz. Co jsme si zapekli, to jsme si upekli. A co jsme si upekli, to jsme. A tak vlastně ztrácíme svobodu No a jelikož se identifikujeme s tímto stavem strasti, tak jako starý Spinoza, neskutečně moudrý filozof, tvrdil, že vlastně tím, že Nepochopíme, že to utrpení, kterým procházíme, je můžeme se zbavit jedině moudrostí, jedině pochopením. Násilím ho od sebe nikdy nemůžeme odstranit. Hm? No a tak, jak Fádzang tvrdí, těchto devět aspektů nevědomosti je a pouze nepoznání opravdového vznikání a zanikání jakožto něčeho, co je iluzorní, co je mája. Tak e, aby jsme to rekapitulovali, to by pro dnešek stačilo. Příliš mnoho informací vede k, k, k mentálnímu průjmu nebo zácpě. Hm? Tak první tři aspekty, o kterých jsme se zmínili, to jsou ty patří základnímu vědomí, ty patří alaje. Ještě není žádné rozlišení vnějších objektů, protože v této tradici mysl, v mysli jsou, je obsaženo vše. Nic kromě mysli my nemůžeme objevit, nemůžeme proskoumat, nemůžeme zažít. A jakmile se objeví objekt, základní vědomí se vyvíjí Vyvíjí na základě toho, čemu se v sanskritu říká pravrity to znamená eh, vědomí v pohybu. To je manas a šest smyslů. Hm? To, to je vědomí v pohybu. No a tak my se chytáme podle fádzanga, což je nej. Důležitější komentář tohoto spisu. My se chytáme představ, chytáme se stínu jako skutečnosti. No, v tomto traktátu Manas, jak se budeme učit v příštích lekcích, je vnitřní objekt. Ostatní objekty ty čtyři hrubé aspekty, to, to jsou objekty šesti smyslů hm? vnějších objektů. A na základě ulpívání na nich, hm? pak eh, na, a na základě manas, který to ulpívání zprostředkuje, eh, vlastně my se lepíme na stín jako na skutečnost no a pak se divíme tomu, že tolik eh, trpíme. No a to by pro dnešek mělo být všechno. Eh, a budeme pokračovat eh, v eh, dubnu. Překlad tohoto traktátu s mým eh, zjednodušeným komentárem, protože eh, proto taky Přednáším, protože ten komentář, který víde, to je absolutně zjednodušená verze, pouze aby ten text napsaný, pouze aby ten text byl srozumitelný, a proto teď pro indonéskou skupinu přednáším v angličtině, pro nás Čechy v češtině, aby jsme vlastně pochopili ty hluboké aspekty tohoto traktátu, které se v podobě textu a jeho krátkého komentáře vlastně nedají eh, pojmout. No a tak eh, pro dnešek to by bylo všechno. Jako obvykle předáme zásluhy pro eh, dobro všech bytostí, a budeme pokračovat 6. dubna. Ne, 10. dubna, promiňte. 10. dubna. Doufám, že toto vysvětlení dalo trochu světla na to, co předcházelo a je důležité pro pochopení toho, co následuje. Tento traktát je neskutečně hluboký, protože vlastně stále vysvětluje hm, tu jednu pravdu, jedné mysli, která má velkou podstatu, velké atributy a velké funkce, ale z rozdílných aspektů, odzadu, dopředu, od nevědomosti, k uvědomění, od uvědomění, k nevědomosti, no a tak dále, a tak dále. Hm? A. E, s jazykem, který je neobyčejně, hm? aspoň v čínské verzi, je e, neobyčejně e, ilustratívní Nesmíme zapomínat, že čínština je jazyk obrazu a autor tohoto traktátu spojuje ty obrazy tak mistrovským způsobem a ty všechny aspekty, s kterým jsou ty obrazy spojeny, že tento traktát se stál snad jestli ne. Nejpopulárnější, no tak jeden určitě z nejpopulárnější, jestli vůbec nejpopulárnější na Dálném východě. Bohužel, jestli existovala sanskritská verze, ta je ztracená. Podle tradice, která je jenom tradice, Xuanzang domněle tento text znovu přeložil do sanskritu. Ale to je pouze eh, tradice. A Buddha sám tvrdil, že na tradici se nemáme vázat jako na dogma, ale máme ji poskoumat. to fota. Nechce zásluhy této praxe, které na všechny bytosti. Zásluhy této darmy, neskutečně hluboké, které na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuzení. Koumí to Bohu.